A fost odată la o curte împărătescă, un grădinar și cu soția lui munceau de zor grădina sogătescă să o facă mândră cum niciuna anui. lor Din zori și până în seară, copilul lor îi ajuta și el. Era micuț, isteți din cale afară și îl botezase lumea prichindel. Cu ochii vii, cu părul bucălat, îi suredeau gropițele în obraz, I se dusese vestea la palat de atâta suflet și de atâta haz. Acolo, în acel palat, domnea o părăteasă cruntă, mătrăbuna, era pismașă, lacumă și rea, nemulțumită, aspră, totdeauna. plimbându se odată prin grădină, Împărăteasa țării s-a oprit și a poruncit în fața ei să vină al curții grădinar și i-a vorbit. Am auzit de prichindăl și l-am văzut. Îmi place mult, e drăgălaș, cu minte ca o fetiță și l-a toate priceput. Vreau să te fac un fericit părinte. N-ar fi păcat să-l ții pe lângă tine În sărăcie printre buruieni? Am să-ți-l iau, Să-l cresc cum se cuvine Printre copii de casă și curte. Vreau să-l îmbrac în haină de mătase Și pajul meu să-l fac pe băiețel, Să-mi ducă poalea rochii prin casă, Să facă tumbe, să mă joc cu el. Hai, ce mai stai pe gânie? Așa noroc ar vrea să aibă mulți. Îl iau de aici, să-l scap de sărăcie, să nu mai stea printre copii desculți. Măria, mă iartă. Dar băiatul eu aș fi vrut să-l fac tot grădinar. E muncitor, e vrednic și mă ajută. Plecarea lui Marcopleșia m-ar Măria ta, îndură-te de el, îndură-te și pe băiat mi lasă. Atât avem și, fără pricindel ar fi pustie beata noastră casă. Am zis să fie slujitor de grabă, să fie și băiatul să-l ridice. Pe cel ce îndrăznește să mă frunte, Îți cu lanțul! Îl ridicară deci, pe o zi de vară, urcându-l în caleașca împărătească. L-au dus la curte, unde l-am și repede au pornit să-mi Săreau în jurul slujitorii sprinten, purtând vestmintele cu sute în hârtie și cu ciubote noi, cu moți și pinte, mi-au încălzat mucuțul musafin. L-au îmbrăcat în strai noi bălțate de catifea un aur în scântenii. Pe creștet, peste pletele bogate, I-au pus o chivără cu clopoței. Un plâns i-a fost sărmana viață mică acolo. În palat, printre străini. El se simțea de jale și de frică Un bob de greu svârlit în mărăcini. Lăsați-mă! Nu vreau să stau aici!" nu vreau să porti chie, clopoței, nu vreau să fiu la curte măscărici, vreau să mă întorc lângă părinții mei, să fiu mereu copil de casă, eu, să ascult să-mi poruncească ori și cine? Cum, Poala la rochii să o duc mereu, să-și râdă fetișcanele de mine? Ei, n-auzi, băiete, cu minte, stai, ce nu înțelegi din mâini să nu mai dai? Nu, nu, asta nu se poate, cum? O demnită să-mi fie toată viața, Cum aș pleca să mă tot duc pe drum, Să nu mai fie noapte dimineața. Tot așteptând, așa se frământa, Un glas cânta-n la tot pasul, În lume prichindele viața ta Va bate și izbânzi tale ceasul, un oaspet tânăr, luminos, În strai de argint, pe un armăsar călare, Pică în acea țară, făt frumos. Venea din depărtări, Să dezrobescă din ghearele unui năpraznics meu, Pe cosenzeana raza lui cerească, Strălucitoare, mândru curcubeu. Venit la noi pe drum de sear. Mariei tare doamnă mărchim. În drumul meu trecui prin țara ta, necazuri mari încep să se adune. Norodul tău așteaptă zile bune. E vremea reeleleând dreptat. Ce-ți pasă dumitale fat frumos, cum stăpânești ca o împărăție? Un calecă? Fii tu te sănătos în țara mea, eu Vă -mi să mă auzi-mi Eu n-am să plec așa cum am venit. Curtenii tăi, norodul, îl apasă, îl storc și îl prigonesc necontenit. E țara mea voinice, înțelege. Pământ și oameni, stăpânirea mea. Oriunde trec, voința mea e lege. în păratea, face tot ce vrea. De ce ai venit să-mi răscolești cetatea? Cu care drept în față-mi te ridici? Eu trec prin lume împărțind dreptatea. Dreptatea vreau să fie și pe aici. Prea bine și fruntea încruntată în semino. Eu n-am un soț puternic înțelept să-mi fie sprijin, sfat în ceasuri grele. Sunt ani și ani de când îl tot aștept să-mi part cu el domnia țării mele. Am zestre mare m-au cerut o sută, dar n-am voit să mă mărit cu ei. Cu tine făt frumos, cu tine chiar mâine facem nuntă dacă vrei. Nu mi-ar de mie de însurătoare cu tine sau cu altele la fel, în rosturile mele viitoare. Cu niciun preț menirea nu-i Ileana știu. ia gândul de la dânsa, Balaurul o ţine cătușată. Zodarnic s-a zbătut, zodarnic plânsa, Din gheara lui nu scapă niciodată. De treaba mea de scapă ori nu scapă. Ileana Cosinveana ne mireasă, De-o fi să trec prin foc, prin vânt, prin apă, tot am să-mi vin și am să o aduc acasă. Și, făt frumos, plecând cu fruntea sus, lăsă pe împărăteasă năucită fierbea vicleana cu necaz nespus, simțindu-se învinsă, umilită. De duporuncă să se adune sfatul. Bătrân și tânăr grabnic alerga, fruntașii țării împănau palatul și mătrăguna le vorbi așa. Curtenii mei, s-arată zile grele, Cum? și eu și voi suntem amenințați de făt frumos, venit cu gânduri rele, vrea să ne schimbe rost. Ascultați! Primiți aceasta, slujitorii mei! Nu! Răsați mulțimele să se ridice? Palatul să vi-l în Ben Bordei? Plăcuta noastră viață să ne o strice? De ce l-aș măria ca să plece? Nu trebuia să iasă viu de aici. Te porunceai, veneam 10, să zece, înspindecăm cu spada de băiniți. Nu se putea să facă așa ceva, să moară făt frumos la mine în casă, norodul tot aflând se răscula și toți se răzbunau pe împărăteasă. Mai bine altfel să-i venim de rost. Departe, undeva, în altă țară, când se va crede mai la depost. Prin zicale Dai, micuț! Vreau să pian. Pe dumnata velvistie, Rhapsan. Maria, te știu cumplit călupul. Blând camielul. Să <laughs> te sau țăran bătrân ba. și să-i ridici o preliști de tot felul. Da, -a -a. Să te ivești mereu un cale lui și să-l întorci, oprindu-l să te ajungă. De vei putea încearcă să-l Iar dacă nu, făi Calea cât mai lungă, a, cât mai lungă! Lung. Lung. Iar dumitare zbârle oprecinstite! Îți dau această însărcinare! Du-te la paznica pădurii împietrite și spune-i că doresc să ne ajute! Așa, În drum spre zmeu prin țara ei va trece vrașnamasul care trebuie ucis! Doresc să-mi-l prefac în stană rece, la fel cu ceilalți, toți ce i-am trimis. Da, Măria ta! Da. Tu! Logo fete bogățile! Măria ta! Ești, steți! Te-am mai trimis la zmeu din să pleci din nou la el, cu orice preț! Să-i spui că-i vine făt frumos în țară, să lase orice treb să se gătească, Am să-l ajut în asta luptă grea. Îi dau cât vrea din oastea împărătească săgeți, topoare, aur cât va vrea. <laughs> Și acum plecați! Acela dintre voi ce-i va veni lui făt frumos de hac, cu mari răsplăți, va fi primit de noi. Întâiul țării, logofotul fac. Dar dacă nu veți izbuti niciunul și pe vrășmaș îl veți lăsa în viață, cu viață veți plăti, no, nu cu surghiunul. Ați înțeles? Mai cereți vreo no, no, no. Am, am înțeles! trecav vom în câte Cum poruncești, măria ta, vom face? Vă mulțumesc, iubiți boierei mei. Acum cred că voi domni în pace. Acestea toate, stețul din umbră, le vedea și le auzea. Oricărei vorbe, cumpănindu-i prețul disprețuia această lume rea. Când auzi ce vor să-i pregătească lui Făt frumos, pe gânduri n-a mai stat. Scârbii de curtea împărătească, se hotărâ să fugă din palat. Vreau să mă scap de curtea blestemată și să mă iei cu dumneata voinice. Da, ce să fac, măi, ţâncule, cu tine? Cum vei lupta cu lei, paralei? Cu scorpia și alte mari vine, am să mă bat şi eu cu prichindei. De care prichindei e vorba? Spune. De fiarele mai mici, înveninate, ce ne pândesc cu ochii de tăciune. Oh. De vipere subțiri, de broaște late. Ha. Nu numai smij cei cumpriți, hainii se pun în calea omului și a vieții. Mai sunt și ierburile, spinii, urzicile. Cucuta și scăietii. Din umbra lor și ei ne sunt dușmani. E mare oastea lor cea nevăzută. Te luptă dumneata cu năsdrăvanii. Eu voi lupta cu cei care îi ajută. Nu te uita că sunt numai dușchioapă. Nu căuta că pricindel mă cheamă. De multe ori și cel mai mic te scapă. Voi, nice, ia-mă și pe mine, ia-mă. Îmi place vorba ta. Ești curajos? De nu e teamă greu să-l înfrunți, mă învoiesc să mergem bucuros. Și împreună om străbate munți, și mări, și întinse plaiuri. Cine știe cum ești isteț? Odată se prea poate ca istețimea-ți ajutor să-mi fie, și piedicile să le învingem toate. Vino! Și iată-mi într-un ținut de piatră în care nici o frunză nu foșnea. Nici lupul nu-l mai auzeai călatră și nici un ciripi de lândunea. Erau de piatră ramuri, trunchiuri, foi, de piatră căprioarele sărmane. Printre copacii înghețați și goi, Vedeai și oameni prifăcuți în stane. Cei doi flăcăi priveau în sau aste, Iar, la cu tremurat de soarta lor, n-a mai putut să aste. Da Pe făt frumos grăbit l-a întrebat. Voi nici ce făt frumos? În ce ţinuture în Pădurea care o vezi e blestemată. Mă uit și eu la ea. Pierdut în gânduri. E codrul cu fântâna fermecată. Iar oamenii aceștia, rânduri-rânduri, veniră ispitit din țara lor să caute avieti veșnicie, să bea și să se scalde în izvor, întineriți pe veci cu apă vie. Dar paznica fântânei sta la pândă, cu apa morții a stropit, prăjindu i strigându-le cu glasul de izbândă. Să mai poftești, zvorul meu să-l jindui. Și acum, iată, zac în moarte crudă. Cum făt frumos? O să rămâi încremeniți mereu noaptea dâncă? Din falnic o mămâie? Din omul viu, înghețată stâncă? Nu făți frumos. E datoria noastră, din moartea lor de piatră, să-i trezim. Și strălucirea cerului albastru să o revărsăm în tristul Tintirii. firește, N-ar fi treabă omenească să nu le dăm un ajutor frăției. Și ei au dreptul, traiul să-l trăiască. Să mai vedem, da, să mă mai gândesc. Va trebui să părăsim acum acest ținut de jale și de gheață. Dar mai târziu, trecând pe același drum. Vom încerca să-i scoatem iar la viață. Nu poate să nu fie undeva un înțeleg, un leac, o zână bună. Vom căuta, n-ai grijă, vom afla, îi vom trezi și vom pleca împreună. De când vorbeau, țâșni în fața lor un fel de arătare, o băbușcă. Râdea și țopăea într-un picior, se repezea de-ai fi crezut că-i mușcă. Galași. Ce zână a purtat ai voștri pași, prin binecuvântatele-mi ținuturi? Pofțiți, sunt gadă bună, primitoare, dorințele vă fi împlinite. Vreți apă vie și nemuritoare? Hai să vă scald, în ontelei i hai să vă Izvorul vor e departe! Sunt tânără, deși vă par bătrână! Trăiesc de mii de ani fără de moarte! Veniți la fermecata mea fântână! Din inimă îți mulțumim, bătrână! Dar noi nu vrem să fim nemuritori! A noastră nemurire mai amână! Vom mai veni când fi vom bătrâiori! Arată-ne mai bine drumul drept! Suntem grăbiți să mergem înainte. E treaba voastră, De, dacă nu vreți. Duceți-vă pe aici, tot înainte. acesta e drumul, dragii miei băieți. Pornirea ei pe drumul arătat printre mămâile de piatră sure. Copacii se răreau încetat. Umblară căt umblară prin pădure, și iată ajungând lângă un pot zvârlit pe o gârlă tulbure și lată. Vedeau departe hol de mare în rod și sate și mulțime adunată. Dar nu făcuse carul câțiva pași, că început deodată să necheze, se trase cum fac roi bine răvași și nu voia să mai înainteze. într -adecul. Spai văzură cum podul tot se clătină și crapă. Îi copleșau unde de căldură și abur calzi se ridicau din apă. Încet, încet, în loc de valuri, iată cum se ridică în gârlă vâlvătaie și podul cum se aprinde dintr-o dată și un trăznet în trei locuri cum îl tai. Roznin se prăbuși în foc și fum măjitorul pod întins pe valuri. Și călărății se uitau cu spaimă cum se revărsa jolul. Și pe se traseră, ferindu-se de foc de fumul ce împăluia canorul. Și părăsind în fierbântatul loc, spre vrăjitoare își luară zborul. Babă ticăloasă, blestemată, ai vrut în foc și pară să pierim! Am să-ți arăt eu, scorpion, dată. Hai, hai, prinde hai să o pedepsim! Voi ce e frumos! Eu sunt mai mic, dar totuși aș dori să-ți dau un sfat. Să-ți putură mânia de voinic până a scăpăm de locul de Da, ai dreptate, dragă prinde Cel viclean să lupți în viclenie! Pe babă, lasă-o grija grijă mai nimene. Prea bine, am să-ți las pe babă ție. Când au ajuns acolo, la mătușă, ce le-a fost dat să vadă și să audă? Bătrâna stă de vorbă după ușă cu zbârlea, încurcat și plin de ciudă. De ceaba te-am rugat! Veni dușmanul! Ne-ai fost în stare în piatră să-l prefaci! O să-ți capu capul cu ciocanul stăpânea mea! Nu vorbe nou, paci! Ei, lafa! Nu te supără, eu pline! Ca mă draguna e mată, înțeleaptă! Da. Niciun dușman cu viață nu rămâne când trece prin pădurea mea, asa! Da. Dacă au scăpat de valuri, de unec, de flacără, de apă clocotită, în țara morții știu eu cum să-i trec. Am să sa inhiet! da să inhiet! Iar fă frumos și prichinde, el bătură la poartă. Baba-i primi, voioasă, la fel cu ea și ei se prefăcură. Mă duce, dragă, rătăcirăm drumul. Se vede că ne paște o piază rea. Pe unde am fost, cu focul și cu fumul, a trebuit să ducem luptă grea. Păi, s-o de aici, e mai răcoare. Și o să ieșiți cu bine, Dragii mei, Vă urmărește buna brăjitoare cu gândul cel mai dragă al ei. De aici a fost cândva un drum de țară. Ajungeți la o peșteră. Prin ea, din codrum, eu o să ieșiți afară. Prin bolta ei, pământ, Uita-i clipii din ochi, pe drum pe zvârlea îl ajunsere din urmă. Poftim cu noi, jupâne. Mulțumesc, dar dumneavoastră ca să iei pe aici. Ba, să poftești cu noi, îți Să mergem împreună, trei voinici. Ba nu. Ba da. Mai spun odată. Ba, jupâne, înțelege, să o iei înainte, cum ți se cuvine. Pe urma dumii noi venim. Și o să ieșim din peșteră cu bine. Vedeți-vă de drum, măi oameni buni! Un bied lăsați mă în A, nu te las deloc! Eu de minciuni m-am săturat. Hai, nu te mai prefaci! Înainte boierul, iar peștera, când a simțit copite, pornit deodată viscolul și gerul, îndeplinind poruncile primite. O grîndină completă început, cătoul de găină și de rață, iar zburile a se văitat. Acuia cu uși tremura parcă se fitea în gheață. Ce i asta? Mor cușile. Ajutor! Ei, oameni buni, să ca mor. Nu mă lasa nici Tavan și din pereți țâșnind o ploaie ripede și rece, Și firele de apă înghețând se prefăceau în lung, lungi, Țepoși, în și săbi, rând pe rând, În tartacos de chiciulă bărboși și logofătul nu se mai vedea, Căzuse neică ca în în capcană, Cuprins într-a înghețului se Prefăcuse într-un sloi, o stană. Soarele strălucitor se coborau ușor pe-a Iar făt frumos ieși cu prichindel în frumusețea lumii să se scalde, Și să cei doi flăcăi la o cetate urgisită de un șarpe uriaș, O fiară hămesită. Cerea mereu acel balaur vite, și păsări, și copii ce nu gândești, purta pe el comori nepomenite, furate bogății pământești. Se mai oprirea și în acel oraș. Femei moșnegi le răsăreau înainte și se rugau să-i scape de vrăjmași, plângând amar în ruga lor fierbinte. Nu ne sunt puternica, Țaripă. Yeah. ne-a ajuns până la urmă. Yeah. Nu ne lăsa, Oprește te o clipă! Yeah. Yeah. Ne pierd copii! nu-i putem păzi că ni răfește viara blestemată. Când auzi povestea lor amară, voinicul de pe caldescale, când vorbi cu toți? Îi întrebă de fiară, cu cei bătrâni se sfătui pe rând. Spre seară, când ieși la pândă fiara, cei doi voinici o așteptau în drum. Cum îi văzu, pornise-i verse nara văpăi de smoală arsă și de punct. Era un șarpe lung cu zece labe, cu șapte ghiare în vârful fiecării, cu pielea învelită în podoabe ce scânteiau în focul înserării. Părea din el că iadul se revarsă. Cu paloșul îl așteptau cei doi, bătrânii femei cu secer și topoare, încăerarea când va fi întoi să se repeadă în el și să-l doboare. Așa a fost. Când făț frumos lovea pe zmeu în față, băiatul peste coadă îl pleznea, simțea crescând în el o nouă viață, se repezea și iar se repezea, repeza dihaniei din gheare. O mai cristal lădul și pe spate. Acum pierea. Acum vedea că sare făcându-i răne adânci, nenumărate. Dar nici nu se înțelăta, le scușia cu chiarele din carne, arzându-i cu potopul cel vărsa, mușcându-i gata, gata să-i răstoarne. Ce față? ce toți! Pe prichindel în cârca lovindu-o cum nici nu socoți, cu paloșul în fundul gurii! Iar față frumos! Se repezi și drept în inima, lovindul pe balaur, îi scoase grabnic inima din piept. Îi smulse și inelele de aur, îl jupui de pielea lui bogată și-o dărui norodului zicând. Primit averea ce v-a fost curată! Dreptatea vine tuturor la rând! Dragul moșului, Acu am înțeles de ce ești lumii drag. Puterea, frumusețea, Nu le ții ca să te bucuri numai tu de ele. Tu dăruiești aceste bogății norodului În ceasurile grele. Trecură mult și mult vitești pe aici Pândind pe cel ucis de mâna ta. Avera lui râvneau acei voinici și nestematele ce le purtau, Dar nimeni n-a putut de să-i vie, Erau prea lacom, el i-a biruit. Tu n-ai venit cu gând de bogăție Să șefuiești pe cel ce-a jefuit. Tu l-ai învins prin suflet și credință, Prin dragostea de omul amărât. Sărbătorind această biruință norodul meu un dar ți-a hotărât aflând că pleci să te măsori cu zmeul de cărui spaimă tot pământul în ai noștri ca să ți ușureze greul ți-aduc un dar și ți dau și o povată ce povată Povața iată Taie laba dreaptă de sus a șartelui și-o ia cu tine și spre palatul zmeului te îndreaptă Te va sluji mai mult decât oricine." Balaurul pe care l-ai ucis e frate bun cu zmeul. Laba lui flecând-o de așa e scris, putea i orice poartă să descui." Și acum... Primește darul fără preț. Această suliță în argint turnată, ursită numai celui îndrăzneț, cu braț voinic și inima curată. Noi o păstrăm aici de ani și ani, să dăruim viteazului de frunte, acelui care știe pe dușmani cu fruntea sus. Ne vale nici să i Pe zmeul zmeilor nu-l va răpune nici sabie, Nici trăsnet, nici săgeată, Decât această suliță minune În mâna unui om fără de pată. A, atât, -a! A, Vă mulțumesc, prieteni fără nume. Cu drag primesc și sulița aceasta. Mai sunt balauri de stârfiti lume. Îi vom lovi. L-am sfârmașița. La rândul meu, eu vă mulțumesc. Mi-a dat prilejul să-mi încerc puterea. De când mă lupt, am început să cresc și tot mai dârză mi se face vrea. <gână> <gână> Încrezători în ei pornire iar cei doi drumeți pe un singur cal călare. Creșteau putere în ei și în armăsar, și le creștea nădejdea tot mai mari. Trecând printr-o pădure pe noptate, i se părea lui Pritchindel că aude un hohot mic de ruse înfundate și un ronțăit de zarzavaturi crude. Ce credeți că era? O adunare de iepuri, pitulați în iarba înaltă, spuneau ceva, râdeau de el, se pare. Ia uite ce mai călărești la poană, ce mai voi și pritindel! Eu nu sunt om, sunt iepure, dar zeu, n-aş la spatele cuiva. fi palacul, în loc de frâu, îl prinse de urechi. Îi se lungeau urechile săracul de a fi putut să facă alte perechi. Și țanțoși ca un voivod pe șea, pornind crezător și mândru foarte, și iepurile calul întrecea de mi-l pe făt frumos de departe. Trecură săptămâni și luni de zile. Ca pasărea zburau, ca o nălucă. Dar iată că, într-o bună zi, Vasile s-a săturat în cârcă să-l mai duc. Stăpâne, eu sunt calul iepuresc și te-am slujit supus și fără frică. Aș vrea să spun ceva, dar nu-mi Nu-ți fie spune Vasilică. Eu te-am slujit cu cinste până acum și te-aș mai duce în cârcă ani întregi. Dar... Nu mai pot, pune, dragă. Cum? Ce-o fi cu noi? În bătrânita meu erai un fulg. Povară te-ai făcut. În fiecare zi ești tot mai greu. De când te port în spate, ai crescut. Îți dau, Vasile, tot ce vrei să-mi ceri. Vrei clopoței să sune la ureche? Sau poate la ureche vrei cercei? Nu vreau cercei. Nu vreau nici clopoței, nu vreau nimic, nici drumul să nu-mi dai. De când umblăm, m-am învățat cu tine. În mângă vom alege printre cai și să mă iei la spate și pe mine. belea îmi trebuie, măi, Vasilică. Stăpune, ia-mă, nu am să-ți fiu belea. Te eu, dar făt frumos ce are să zică. nu am să stau la dumnealui pe șap. S-au dus la făt frumos, i-au spus acestea, a râs voios flăcăul. Până la prânz ajuns în târg, s-a încheiat povestea, i-a cumpărat lui Prichindel un mânz. La spatele lui Prichindel călare sta Vasilica, nici necaz, nici muncă, nu-și mai purta până în spinare. Penserat ajuns într-o luncă și în luncă ce văzură cărătorii! Un sfat de iepuri ce priveau mirați. Mă iepuri, iepurașilor, măi frați, veniți și vă adunați cu toți băieți, să fim grămadă, sută peste sută, un iepure călare, să vedeți, minune până acum nemai mai văzut. Să știți că e de neam de împărat, hai să-l urgăm la noi să se oprească. Noi nu avem domnitor încoronat, veniți să-i dăm putere împărătească. Cum mă vedeți, eu sunt cel mai bătrân. Ne ploconim în fața lui Vasile și spunem tot așa, slăvit stăpânt, urându-ți luni și fericite zile, noi te rugăm plecați să te înduri și Dom să fii întrege iepurim din vale, din câmpie, din păduri, din depărtări și din împrejurim. Zâmbi Vasile vodă tamnesam, făcând cu ochiul semnului pritindel, parcă spunea, Știam eu ce știam când mă vedeam ajuns în părățel. Ia a coroana, buzduganul, și-o perină să fie căpătâi. Apoi, făcându-l oastei capitanul, numitul au pe el Vasile întâi. Umblară ei voinici cât umblară, trecură văi cu flăcări și cu cucioasă, din iarnă grea s siră în și viața iar se păru voioasă. Ajungi pe malul unui lac semin înconjurat de sălci mari, pletoase? Sau minunat de atâtea flori de crim, bujori și stânjenei și chiparoase? Ce rost mai are lucru rău, urât, necazuri, chinuri, plâns de ce să fie? De ce să fie omul amărât când e pe lume atât amăreție? Balauri, scorpii ne-au ieșit în cale, dar nici o zună bună n-am văzut. Abia vorbi băiatul și deodată o volburare în apă se făcu. Pe maluri o făptură minunată spre cer din fundul apei străbătut. Sunt zâna lacului, mă arăt și vouă. Nu sunt prea mulți acei ce m-au privit. În haina mea de steli și de roă, eu m-am iubit, fiindcă m-ați dorit. Și voi ca mine ați pornit în lume să îndepliniți un gând înălțător, Cu voie bună și surâs și glume Voi ați întins o mână de ajutor. Acum începe greul luptei voastre, Dar singur, singurei, n-am să vă las, Sub aripile ocrotirei noastre Vă veți simți la fiecare pas. Primește, fă frumos, acest iner. lui, străbate ceața, fumul, pe draga ta o vei vedea prin el, Și mult mai scurt ti se va face drumul. În ceasul de primești să freci cu piatra lui pieptarul tău de zale Și duhurile întunecate, reci, ca prin Și zina lacului, ca o lumină pluti ușoară, se lasă în valuri și în locul ei albastră, luna plină se revărsă pe ape și pe maluri. Uitându-se prin piatra de inel, palatul zmeului văzură în zări și iată în zare turnul blestemat în care blânda Cinga, așa făptură, la dragul ei îndepărtat. Iar văd frumos, văzând-o la fereastră, simți o nouă inimă în piept. Ileală, dragă, pasăre mă iastră, spre tine viu! De când, de când te aștept Nu plânge, dragă! Mă. Ileana mea, te voi scăpa din temnița de De Departe am fost, acum sunt colea. Te iau și nimeni nu ne mai desparte. Tu, Prichindel, păzește ca ei bine. Eu mă întorc curând biruitor, nu șovăiesc. Dreptatea e cu mine. În lupta grea, pornesc încrezător. Întâia poart. În greu de aramă. Cu laba de balaur l atins și lacătul că se destramă, topindu-se ca un tăcior stins. A mai căzut un lacăt. Iată scara ce duce spre atacul cosânzei, Dar un balaur își arată chiar aduhnind pârjol de flacăra de Trei capete de pe gâtul lui avea și focuri de catran în fiecare. Ești meu, zmeilor? Atunci spădea, la luptă! Să vedem care pe care! Sunt pasnic, nu sunt zmeu. Vrei răspuns? Eu îți răspund atât, Pleacă! Pe această poartă nimeni n-a pătrut și niciodată nimeni nu se treacă. O să vedem! Și brațul de oțel cu paluș, bujăind ca bijelia, ca fulgerul să repeze el, și reteză deodată scăfânia. Rămas fără o hârcă, îngârlit și clămpănind turbat din celelalte, pe labele din față sprijinit cu guada în sus, el început să salte. Falcă se lovea de altă falcă şi dinţii clănţăneau. Greamânie voinicul îl simțea greoi cum calcă, cum vine către el cu vicrenie. Pe brânci, îmbăluindu-se în fum, se repezea cu o vale de năpârcă. Dar nu i-a fost abună nici acum, că, făţi frumos, îi mai tăie o hârcă. Din trept, sus, mai repede, la ea. Dar încăperea unde pătrunsese era necată într-o beznă grea. Voinicul înțelese, era acolo zmeul, sta la pândă, din umbră mișelește să-l lovească, l-aștepta ura lui flămândă, nu luptă dreaptă, luptă voinicească, își ascundea făptura lui Haină, iar făt frumos răcli la el. Și vino, să mergem să ne batem la lumină! De ce te-ascund, mișele? Haide, vino!" Dar în zadar îl tot chemam în drum la luptă dreaptă, dârză, foinicește, nu se clintea balaulul nicicum, știa că-n cui îi priește. Aceasta era zmeului tăria, să vadă și să fie nevăzut. Iar făt frumos, văzându-i mișelia, simți capcana în care a căzut. Zadarnică era puterea lui și paloșul și sulita de argint. Ce poate inima voinicului când beznele îl acoper și mint? De când luptau așa cei doi vrăjmași, ședea la pândă prichindel pe afară. Deodată auzi un zvon de pași, s-ascunse în umbra turnului pe scară din a să vadă și se audă. într adevăr văzut venind din trei namile cu înfățișarea crudă, balauri ce urcau tiptil pe rând. Băi, fraților, stăpânul nostru, leul, în mare cumpără, la mare greu, spatele lui făc frumos, ca leul eu am să sar. Și eu la fel! Și eu! Cu paloșul în mână așteptă în nu și prichindel. Când cel din balaur se urcă, îi cât gâclejul frumusel, apoi sări mai sus, pe alte trepte, pândind pe celălalt balaur sus. Dar nu-i fudac prea mult să aștepte. Veni și acela și căzu răpus. Panaurul rămas nu înțelegea de ce au pierit în umbră frații lui: că niciun pământ nu se vedea, nu se auzea suflarea nimănui, nici pas nu s auzea nici răsuflare. Cine l-a lovit așa din umbră? Cine? Sunt plin de teamă, ciudă și milare. Să urc, să nu pățesc. Să fug mai bine. Tot cumpănind așa, se pomeni lovit el cu capul netezat. Uștean pe trepte se rostopoli, i sus cei doi luptau versunat Era o luptă înghețată, mută, O pândă cu tăceri și cu spite. Sta gata fiecare să s avânde Și să sfârșească în câteva clipite. De te te-aș vedea, măcar. De Te te-aș vedea! Te simt venind! Suflarea ta mă îngheață!" Dar iată că, în clipa cea mai grea, Un gând voios trălumină în ceață. Își-a deodată de inel. Inelul dărui de zâna bună, Ușor frecându-și zalele cu el, A prinse noaptea grea un strop de lună. În beznă fulgeră Pe fruntea zmeule acum rotea, Albastră, aurie, roșioară, Și, făt frumos, dușmanul și-l vedea. Apropie de peste mată! De când te caut? Mi-ai căzut în mână!" La nuptă dreaptă ce mai chemă odată! Hai, dă-te-n coa, tihanie făgână! El sulita sub brațul stâng, iar paloșul răsucea cu dreptul. Dar zmeul parcă bănuia ceva, Că nu-și descoperea o clipă pieptul. Văzând balaurul că nu-i în stare pe brânci, Mereu vrăjmașul să-l răpună, Se ridică praznic în picioare și în el se năpusti ca o furtună. Și-atunci se-a iar în rostogol A scândeioarii tainică lucire. Venea balaurul cu pieptul gol și nu știa că merge spre pieire. Solidariză? Văd frumos se repezi la smeu și mi-l străpunze. În inimă lovind adânc, trăios și sânge negru le zile un semn. Se prăbușe pe veci dușmanul vieții. Nu va mai sta în calea nimănui. Iar fă frumos, cu focul tinereții, fugind grabă spre Ileana lui. Râzând, cântând, plângând de bucurie, îl aștepta frumoasa lui în prag. Bine ai venit! Voi nici e frumos! Ileana! De când te aștept? Credeam că niciodată nu te -o -i vedea. Și mi-ai venit voios, cu braț de fier și inima curată. De când aștept, cu jale și cu dor, să-mi văd părinții scumpi și scumpa țară, să duc o veste bună tuturor acelor ce cu dor mă așteptară. Să mergem, făți frumos, cât mai curând. Nu, draga mea, mireasă dragă. Cu fericirea mea mereu în gând, nu pot nesocoti o lume întreagă. Cetățile și căile sunt pline de oameni care așteaptă desrobire. Eu i-am lăsat încrezătorii mine, cuvântul dat își cere împlinire. Pind mereu, alături de tine, părtașa la îndatorirea ta, în așteptarea zilelor semine. Slabele-n puteri, te i ajuta. Pe cosânzeana, draga lui Mireasa, din ghearele dihanii scăpând, cu el plecau acum spre casă, dar tot mai trebuiau să zăbovească, s-apropiau de codul împietrit, în vânt de gheațele vestea pădure. Era și cerul parcă troinit și soarele mai trist decât aiure Stăpâna codrului simți că vine de undeva suflare pământească și se grăbi cu plecăciun de bine, cu prefăcătorie să-i primească. Voi, miereați! Vă urmăream cu gândul, pofțita! În inima am voi, de rândul, să vă botez în apa vecinității. Da, buna noastră gazdă. Noi venim cum au venit de atâtea ori drumeții, înspăimântați de tristul țintirin. Vrem să trăim de a viața vieții. Popțiții, de Urmați-o pe bătrână, ce străjii zboru vor fermecat. Cu făt frumos vom încerca, fântâna, să vadă ceilalți doi cum s-a schimbat. Prea bună și cinstită vrăjitoare, îți mulțumim de gândul tău duios. Aș vrea, de nu ce-ar zic cu supărare, în seama mea să-l lași pe făt frumos. Mult bine mi-a făcut în scurta în viață. Aș vrea să-l răsplătesc cu mâna mea. Fii bună, rogumite, și mă învață. Nemuritor să-l fac cum aș putea. Ce ți-a venit în gând? Nu-i lucru greu, am să-ți arăt îndată. Să scoți de aici o lingură de apă. Eu tor din capul, văd frumos. Și gata, de feca morții pe vecie scapă o lingură și i-ai plătit răsplata Ajunge numai una, mătușicu Ajunge, pune mâna și ridico! o S-apropie băiatul de fântână și lingura umplând-o până la gură Porni spre făt frumos cu ea în mână. Dar cei de față oare ce văzură, În clipa când se apropie de el să iude creștetul cu linguroiul, cum credeți că o întoarce în capul babii tot puhoul. S-a E ceasul tău de apoi! Pe mulți vitești ai prefăcut în stană! Vrei să ne faci pietroie și pe noi? Poftim! Căzuți tu singură în capcană! Şi acum să mergem la izvor cu toții cu suflet și cu trup biruitor să ne vedem nepoții strănepoții trăind în pace haidem la izvor să apropiară câte trei de rândul de marginea fântânii fermecate și făt frumos inelul sărutându-l, îl aruncă în apele înghețate Inelul se făcu inel de undă Și altele creșteau în jurul lui, Parcă voiau în cercuri Să-i răspundă din adâncimile izvorului. Și iată că, din mijlocul fântânii, Se ridică o ginga și o făptură Cu chipul și asemănarea zânei, zâmbindu -le. Și ei vrăjiți pe cură. De strălucire nu puteai vedea, Rămaseră toți trei fără de glas, și zâna vieții veșnice, chiar ea, venea zvârlind lumini la orice pas. Bine ați venit, prieten de departe! Mi-ați aruncat inelul sorei mele și m a scăpat din chinul eu de moarte, din închisoarea negrelor zăbrele. Am fost ținut în robia ei, tot așteptând neprețuita zi, când un voinic, biruitor de smei, inelul fermecat în bazâli. La rândul meu am să vă dau răsplata, Vă voi stropi cu foc de apă vie. Veni, apropiați vă Fiți gata pentru izbânda care va să vie. Noi am dorit să-mi și stana în care doarme oastea înghețată. Te roagă și Ileana Cosunziana. și Pricindel te roagă încă o dată. Da, Pricindel, te du la fiecare. Stropește-le și umerii și părul trezindu-i dintr-a morții mișcare. și dă-le viața, gândul, adevărul. Să chiară-mă, iar toți din jurul ei, și haita lor flămândă. să chiară cu alaiul ei de hoți, să dezrobim ținutul de o sândă. Ajunsere în țara obidită, și la chemarea lor biruitoare se ridica mulțimea răzvrătită cântând a dezrobirii sărbătoare. Oștirea mătrăgunei nimicită n-a mai putut hotarul să păzească. Sporea mereu mulțimea răzvrătită în drum spre curtea împărătească, Se ridicau mulțime peste mulțime, o mare peste alta se vărsa, Și de pe tronul putre din vechime rostogolirea pe măria sa. Iar, fă frumos, în răsăritul lunei, Chemând în jurul său pe mari și mici, Statornicea în locul mătrăgunei un sfat de înțelepți și de voinici. În vremea asta, Prichindel fugea parcă zbura, căsuța să-și o vadă. Ca în alte vremi pe toate le găsea: grădină, curte, pașiște, livadă. De mult de mult părinții nu-și văzuse. Îmbătrâneau. Și el cum a crescut, îl alintau cu mângâieri ne-spuse. Ce mare și frumos mi-te-ai făcut. Și acum vă las cu bine, tată, mamă. La nunta cu vom pleca. Spre noi îsprăvmemirea mea mă cheamă cuță! vreau să fiu mândria ta! Ajunsele în mult dorita țară, și nuntă mare se făcu atunci. Cu flori în mâini, cu bucuria în piept, norodul tot venea să vadă mirii, Ileana. Făt frumos, cel bun și drept, și să le în cale trandafirii. Zvârleau apoi cu flori și în pricindel al grădinarului viteaz fecior. Un făt frumos va fi cândva și el, flăcăul răsărit din rândul lor.